בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קט"ז, במסד על תורה קל"ו בליקוטי מוהר"ן. אבי שבשמיים עוזרני והושיעני, שאזכה לדון את כל האדם לכף זכות, אפילו החולקים עלי ועל צדיקי אמת והמבזים אותם. בכולם אזכה למצוא זכות וטוב, ואזכה לקיים באמת מה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. באופן שהתבטל כל המחלוקת שבעולם, ויהיה נמשך שלום גדול ואחדות בין כל ישראל באמת. מלא החמים, אדון האמת והשלום, אתה יודע מאיך נמשך כל המחלוקת שבעולם, בפרט המחלוקת שנתעבה בדורותינו בין התלמידי חכמים ואנשיהם, אשר כמה נפשות שקעו על ידי המחלוקת הזאת. רחם עלינו ועליהם, וגלה האמת לאמיתו בעולם. תעשה את אשר תעשה, תעשה ברחמיך באופן שיהיה אחדות ושלום גדול בינינו. ישראל עמך הקדוש אשר בנו בחרת. המחלוקת חס ושלום מצידי, מחמת שאני רחוק מקדושתם של החולקים עליי, ובשביל זה חלק ליבם מאיתי, רחם עליי לבן שמך וזקן וברחמיך רבים לשוב מהרה בתשובה שלמה לפניך באמת, עד שאגיע לקדושתם ומעלתם של כל ישראל הגבוהים ממני במעלת קדושתם וטהרתם. שאגיע למקומם באמת ואתאחד עמהם באמת לשלום גדול. ואם הדבר בהפך, שמחלוקתם עלינו מחמת שהם רחוקים ונמוכים מאיתנו, ועל כן הם מתקנאים ומתגרים בנו וחולקים עלינו, רחם עלינו למען שמך וזכנו לדון את כל החולקים תמיד לכף זכות, ותלמדנו ברחמיך רבים איך למצוא בהם זכות וטוב אפילו במה שחולקים עלינו, באופן שנזכה להעלותם ולהכניסם בכף זכות באמת. עד שיתאחדו איתנו באמת בתכלית האחדות בשלמות, באופן שיתבטא למחלוקת מעלינו מכל ישראל, כי באחד אין שייך מחלוקת. וטסים בלב החולקים ומתנגדים אל האמת שישובו כולם משנאתם ומחלוקתם, וימשכו עצמם תמיד אל האמת והשלום, כמו שנאמר, האמת והשלום אהבו. וכל השונאים והחולקים שאינם חפצים בשלום, ומתגברים להחזיק במחלוקת, ואינם חפצים לשוב אל האמת, תחניעם ותשפילם עד עפר. כולם יפלו ולא יקומו. תעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז. יחרט אדוני כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. יבושו יכלו סוטני נפשי, יעטו חרפה וכלימה מבקשי רעתי. יבושו וייבעלו מאוד כל אויבי ישובו ויבושו רגע. רחם עלינו למען שמך ושים שלום בעולם, כי אתה יודע כמה וכמה מזיקה מחלוקת לישראל. רחם, רחם, מלא רחמים, ועשה בנפלאותיך ונוראותיך באופן שתמשיך שלום בעולם באמת, ויקוים הרע מקרא שכתוב, וכל בנייך לימודי ה' ורב שלום בנייך, שלום רב לא עבד תורתך ואין למה מכשול. וראו בנים לבניך שלום על ישראל. יהי שלום בחילך, שלווה באמנותיך, למען אנחי ורעי, אדברה נא שלום בך. למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עושה שלום בימומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואימו אמן.